eu son de espiñas en rosa para o lobo e o chacal eu son de espiñas en rosa para o lobo e o chacal desploteito del cristal hoy ves de Cristina Bueno, vamos, xa temos o outro lado do fío telefónico o noso correspondente al lado da capital da Riviera Sacra alín Monforte de Lemos vale E vamos a falar con el nese apartado de quenche preguntou moi ben preguntou Así que, Xosé Manuel, moi boas tardes Hola, boas tardes, que tal? Boas tardes, benvido, moitísimas grazas por atendernos, Xosé Manuel eh, Aquí, con moitísimo calor pero ahí parece ser que había un... Sí. un... Ah, non sei eh, avisos de que chovería moito, non sei, eh, pero po... baixo un pouco, levámos tamén días de calor. Mm -hmm. Eh, e eh bochorno, pero hoxe está parte que está cambiando. Vale. Uh -huh. O clima. Ah, eh, o que dio que dicías ti, parece que ameaza con choiva, refrescou un pouco. Bueno, Buah. a ver. Buah. Vale que ben vido que como xa che dixo a mi que pechado a Armando pois resulta que estamos no final da tempada 22-23 pero mmm, con ganas de que todo isto remate ben eh, desexando recibir a tua, participa a tua participación que me xe preguntou, non? Exactamente eh, Estar pa despedida desculpo a miña presenza destes... De Dos últimos xoves, tá, bueno. e ustedes disculpando do traballo. Hombre, eh? O, o, asubrigas asubrigas. Eso, mm, a subrixas unhas Eso a mellor é porque non chegou o soldo correspondente. Non chegou o sobre. No, eh. En apareceu o colaborador. Posiblemente algo de chegará a tempo, pero. Posiblemente alguma cousa claro. podías... Bueno, dicía llevo o recado, re, recados en diñeiro. Sí. Oh, remátalo no primeiro regueiro. Eh, sí. sí. moi, sabía esa, non? Como, <risa> como dicio, o outro, dice, "Oi, che vas á feira? Si, sí, boa feira. E podes meter aí un choco." Si, sí, pero o choco preco queres? eres, para unha vaca. Dice, todo xa un campaíño. Si sí. Bueno, pois pues entonces vai soado o campaiño. Pero se si lle dá os cartos, claro. Diz <risa> vai soado o campaiño. se sí, sí, sí non lle dá o non soa. Exactamente. <risa> claro. Claro. Por pues nada o que, ca, como li, el... como decía, a, perdona que te interrompa, como li dicía a Xulio, o amigo prechado, Estos días quando non podías estar, nada, e de non temos uh. aixo o Manuel ou tal este o outro. Pois, diu, e que ninichi chegou o sobre. <risa> bueno, pois pues xa vos contarei que se si tiña poucas obrigas e poucos compromisos, aínda me metí noutro maiz gordo. Valle por Dios. Vaya. Pero eso xa xa o saberedes. Bueno, pues, mm. si, si, si te incluíxes nalgún outra, non sei, laboura, a que, que sea productiva, nada máis que che deixamos todo mellor. Sabes que non somos talismán para as persoas con as que contactamos, por lo tanto, que, que sea... Que sea so productivo. Sodes talismán e eh, eh, non lembrades nunca, eh? No, casi nunca, casi nunca. Sí. <risas> Pero mira, acabamos de falar precisamente con que... Eh, cun... Que coñezo eu. Sí, sí. pois pues, pues dice, claro. dicemos Oye, desde que falamos contigo ali en, en Sober pois pues parece ser que que has recollido algún premio que outro. Sí, sí, acordéime de vos porque non somente es un solo premio sino varios. <risa> exactamente Pablo, a de Gueiro, de Margaride. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno. Estivemos coitando, sí, eh, tamén <risa> xo grazato, Pablo. Digo, la, nas ondas. No, bien, no, bien. Non só so en Quiroga eh en a feira do viño. No. Que seguramente tamén o atoparei estes días eh, aquí no Festival do Viño da Ribeira Sacra, pero bueno, xa eso xa está aquí para comentar. Pois pues vale, exactamente, moi ben, Pois xa contarei eh, a outra obriga eh, seguramente. Vale. Por si. moi ben. Empezamos, no, se queredes. Cando que cando o... ti queiras. Vou empezar co del me. Vale. A ver, que me dere gusta esta semana é último programa tempada empada. Eh desgústame que se exclua o galego dun festival teatral sobre Vallinclán eh? o, fest, o festivalle é un evento que homenaxea a figura e a obra de Vallinclán non conta co sector profesional galego nin inclue obras na nosa lingua así o denuncia nunha noticia o diario nos eh, estes días festival de este teatro fe ademais si, sí, o festivalle Eh, precisamente foi presentouse na Casa de... de Galicia de Madrid eh, ah, este días bueno. atrás. Ah, este bueno. festival de... de artes escénicas está uh -huh. financiado por pola Xunta de Galicia e chega este ano á súa segunda edición. Ah. Terá lugar entre o 10 e o 15 de xullo en Vilanova de Arousa. Vaya, eh, entre outras novidades, eh, está programada unha estreia absoluta do último espectáculo de do Conxeir do Bruxo. Uh -huh é sobre a, o autor galego, uh -huh. o autor galego, eh, pues, pois, clan uh -huh. Entón, pues, pois, eh, esta noticia, o nos diario, pues, pois, deixa un pouco en evidencia esta realidade uh -huh. que un festival que fale do, do senlleiro clan que ainda que a súa obra, pues, pois, sabemos, eh, foi producida en castelán, pues, pois, uh -huh. bueno, era galego, era da terra, que en un festival así non se conte nin en unha parte con uh -huh. producción con obras eh, feitas en Galicia en galego, porque bueno, eh, que chama chama a atención eh non me gusta, desgustame. A parte de disgustar a, a, a, a asistencia de personal pode ser que desvirtú un pouquiño tamén, seguro. Bueno, que te diría? que que pode ser nas dúas linguas se eh, tendo en conta afectando, pois pues, bueno, que a obra de Valle-Inclán pois pues, eso. Foi encastelado Exa sí, non na unha lingua que é Pero bueno, ele é, galego, é uh -huh. creador uh -huh. É un autor galego Pois pues, tamén creo que merecía Tamén é, un festival así Ter, ter unha chega sí. Dende o galego, Ta a, nos galego tamén, se galegas, non? a nos tamén nos desgusto sí, sí, Outra nova que me desgusta A galegofobia eh, A polémica que está xerando Este días es é co O tema das da dos balados Ah Sabedes que a asociación hablan español na que lidera a Gloria Lago? Sí. Eh, unha campaña de balados en diferentes concellos uh -huh. co obxetivo de desgaleguizar a toponimia oficial ou comunidir para que a xente saiba que por pues eso que a toponimia está segundo eles, está desvirtuando a os nomes propios ou que deveran ter cidades como no caso de Galicia, pois pues, a Coruña sí. ou Sanxenxo que les quererían que fuera San Genjo e fuera a la Coruña. En todos os balados que están a poñer, uh -huh. por exemplo, Bienvenidos a la Coruña, Ciudad que en gallego é Coruña, ou na mesma liña, Bienvenidos a San Genjo, sí. Ciudad que en gallego é San Genxo. É claro, imixinádelos por pues, xente da Mesa programación lingüística e outros colectivos, eh o Berno CEO escandalizados por esta provocación unha máis de Hablemos gallego. Eh, está xa montada a, a batalla lingüística, por así decirlo, non? Mm, tanto... Está creando unha polémica en redes sociais, eh, bueno, que que está, bueno, está a, a todo a todo ferver neste momento. Pero bueno, aquí cada quen que, que opine Esta xente supoño que busca eh, pues, estar no candeleiro Que se fale deles eh, Busca provocar entón, A provocación sabe que é productiva a nivel publicitario Ainda que, que a mí non me, non, non me gustan este tipo de provocacións eh, a é, moi, é a moita xente E eh, bueno, pois, nesas nesa estamos Ah A parte de que estemos, eh, a verdade é que m, bueno, provocar todo isto equivale a que moitas das persoas que non empregan unos idiomas se, se sintan tamén eh, desvirtuados eh, desmotivados para poder despois empregálo eh, eh, Son persoas que mm, no eido da cultura ou polo menos do, mm, do, da cantidade de, de, de coñecementos que deben ter pois non son os suficientes Non Non, nada, para nada. Digo para nada. Efectivamente, efectivamente. Nada máis que engadir. Eh, vale. creo que se descalifican por sí mesmos, claro. si mesmos. Eh, casi case, ou mellor serían nalgún importancia nidalleito, es, tipo de cousas. Exactamente. Exactamente, porque... cuanto menos se publicidad teñan, menos se falará deles. Porque claro, se se fai en Vila García da Rousa será Vila García da Arousa, villa en vez de Vila, Vila no, no, dixo que era en Vila Novo, non ou Vila García Vila García no, está, a ver, de momento eu comentei os casos de La Coruña ah, e ah, San, sí, Genjo. Sí, San, Ge, San Genjo si, sí. San Genjo es como me preguntaba a mi unha señora e digo, non conozco ese povo xa <risas> e digo bueno, y... pois pues aí quedamos desgústame de... moi ben Vou pasar aos Gústame, que son, son máis. Moito máis alegados. Eh, exactamente, imónos de quedar con eles. Muy ben. Eh, gústame, por exemplo, eh, conhecer que as universidades galegas teñen un óptimo nivel, a nivel, nunca me dito, internacional. Uh -huh. As tres que temos están entre as 1200 mellores do mundo, segundo a consultora QS. Eh, cua, Cuarelli Seymons. Uh -huh. eh, segundo esta consultora, que que un informe sobre as 6000 universidades do, de todo o mundo, uh -huh. analizou eh estas 6000 universidades de todo o mundo e emitiu un informe. Eh uh -huh. nesse informe fixo unha, bueno, unha especie de ranking e puxo aí as universidades. Uh -huh. En no primeiro lugar eh, a mellor do mundo, segundo esta consultora, uh -huh. é a MIT de Boston, uh -huh. eleva 12 anos xa neste top Carai. e despois dela está Cambridge e Orford bueno, son tamén, creo que calquera ca de nos, hoxe, cando escoita falar de Orford e de Cambridge, pois pues, ten ese prestixo que sí. seguramente gañaron e non é posto por, por casualidade, non? Claro, claro. e, sí. e despois eh, das, das españolas, uh -huh. es dicir Eh, vos que estades en Cataluña pois pues, tamén os catalans, catalanas que uh -huh. nos escoiten uh -huh. que a mellor clasificada a nivel do Estado Español é a Universidade Autónoma de Barcelona bueno, están autónoma. no posto 149 bueno, están, eh? Muy Muy e bien. despois xa eh, falando das galegas uh -huh. están xa nun, nunha parte da clasificación da, do, do ranking no que xa non vai por número senón que vai por rango Uh -huh. así, así a Universidade de Santiago de Compostela está entre 700 e as 700D uh -huh. a Universidade de Vigo entre o 901 e 950 uh -huh. e a Universidade de, eh, da Coruña entre o posto e o 1200 bueno, uh -huh. O xa sea que por eso titular que eu cristo ao principio que temos as Universidades Gálegas entre as 1200 mellores do mundo uh -huh. dun estudio feito entre 6.000, o sea que uh -huh. bueno Non está mal, é eh, eh, para ver para a UAVE que está no 149, non está mal. Mm, muy ben, moi ben, claro que si sí. A Universidade de Barcelona... Felicitades. Sí, felicidades. <ríe> Felicitades. Parece... Por aí estivemos el bus, moi ben. Bueno, agora... Tambén, outro bus tamén. Deña. Eh, bueno, sabes que hoxe, esta maña mesmo, unha nova fresquiña, recén saída do porno, como que irá dicir, de Eh, xa coñecemos a autora homenaxeada para Letras Galegas 2024. Sí, sí, sí. Me no, no. que sexa unha muller. Sí, sí. Será homenaxeada será Luísa Villalta. Eh, uh -huh. naceu en no 1957, e falleceu finou no 2004. E, a Real Academia Galega decidiu no esta mesma mañá, como vos digo, no pleno ordinario da institución E, eh, bueno, eh, por eso xa sabemos que quen vai ser a autora eh, coa que se llei no, no de coñece no sete de maio das letras galegas pois, para o bindeiro ano. Uh -huh. Luisa Villalta. Víctor... Luisa Villalta. Sí, sí, sí. Ah, Luisa Villalta. Villal... Luisa Villalta, sí. Segundo Víctor Freixanes, a decisión de homenaxeal a ela E chega, pois, un pouco Por, por coincidir O ano que ven uh -huh. O 20 aniversario do seu falecemento Sí, sí, sí, sí. E, Luisa Villalta foi poetisa Ensaísta uh -huh. Tamén tivo incursión no teatro uh -huh. e Licenciada en galego, portugués e hispánicas Dedicouse tamén ao ensino uh -huh. E tamén foi titulada Superior en violín uh -huh. sea que Multi multifacética esta muller, polifacética, sí, sí, mellor de, de, de poesía, ensayo eh, sí, sí, sí. A música ou como digo, o teatro tamén uh -huh. eh obras teatrais, e eh, eh, bueno, que, que bueno, uh -huh. O a intelectual a ter en conta a descubrir, uh -huh. porque pues, non a coñecemos, uh -huh. a descubrir eh e eh, bueno, e eh, vano bueno, que ven pois pues, saberemos moito que claro. eh, mellor sobre ela. Freixanes, pois unha frase que lle dedicou esta maña Dixo que, de dela, que é unha muller dunha enorme empatía, foi unha muller dunha enorme empatía, que construí o discurso da literatura galega nos anos 90. Sí. A parte, unha rapaza, bueno, unha muller que, bueno, faleceu nova, é mm. eh, eh, bueno, que está máis achegada un pouco ao noso tempo, non? Dos, uh -huh. En relación a outros autores que, que estes anos atrás, pois, pues, foron homenaxeados, non? Uh -huh. Non, e feito de que, ademais, se unha muller tamén é un unha un acusa moi, moi interesante, moi importante o feito de que, bueno, que xa viña esquecéndose precisamente, sempre elixían xían a homes e entón os feito de que se li a muller pois pues, mm, honra un pouquinho máis esa... Correcto, algo que nos gusta, non? Ah, claro, Humble tanto... Un gustame clarísimo. Sí, Luisa Villalta, homenaxiada logo Letras Galegas 2024. Sí, sí. tamén me gusta os bors datos da auga nos encoros aquí en Galicia o este, este verán comezou con moi bors datos uh -huh. temos os encoros a un 71,8% da capacidade uh -huh. bueno. eh, segundo datos do Ministerio para a Transición Ecológica sí. eh, as concas do Miño Sil por exemplo, Galicia Costa están eh, uns 16 puntos por enriba dos datos do 2022 xa que de momento é eh, que se gase Uh -huh. Eh temos os encoros con bastante caudal, eh pasaremos un verán polo menos tranquilo. Eh, uh -huh. después o outono xa, xa veremos, pero por lo menos o verán non iremos ter o oh, pois eso. como ano pasado eh, hai problemas de, de seca, estar estar pois co coaina eh, na boca. Uh -huh. tre, exactamente, como uh -huh. diría un catalán, am a, a la boca. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. eh, E bueno, mm, bien, non tenemos necesidades bien. E remato mm. Os gustame Igual o comentastes con, con Pablo mm -hmm. Se o comentaste decidemo Que bueno, que este este fin de semana mm. Temos aquí un festival do viño mm -hmm. Festival do viño da Ribera Sacra En Monforte Comeza este vendres eh, A longarase ata, ata o, o domingo Digamos que a feira Fase dicilo a feira do viño de aquí, de da capital da Ribera Sacra, de Monforte. Habrá actuacións musicais, obradoiros de cata, eh, viño rutas, eh, bueno, stands postos con adegas no, no na zona do, do Acarón do Río, mm. coñecida como Malecón. Pois pues aí estarán os, as carpas co, cos postos de diferentes adegas para... Uh -huh catar, mercar, viño uh -huh. e despois de forma paralela un programa de actividades para darlle máis corpo a este evento e eh, os que viñades os que queiran vir as que queiran vir de fora a pasar aquí unha interesante boa fin de semana a Monforte e a Ribeira Sacra pois teña un atractivo moi moi interesante estes, estes días Muy e despois, como sei que vos gusta a E igual tamén que nos escoite tamén Igual os acaba de convencer as acaba de, de convencer O Vendres por anoite Actúa ses Sés, Ostras, Que sí. estábamos escoitando precisamente de fondo Correto, justo cando me destes entradas sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Mira que, que metáfora <risas> Que coincidencia, claro que sí Correto Este Vendres, pero antes dela hmm. Actúa sonce, antes dela As oito, que igual o conhecedes A mi falamos moi Vendres, pero non o conhezo A compañía de baile de Fran Sigueira Hombre, claro que sí que xo, xo temos entrevistado demais Sí, sí, sí, sí. sí? Cara, sí. Por, eso, que... por eso llevai tan ben Pero non somente llevai ben Sino que ademais ten, ten, ten no, no, no grupo de baile A unha das tan xogueiras Sí Ah, mm, sí, sí, non sabía sí, sí, A mí tamén, dixeronme eh, Igual non che gusta a danza Ou se che, no, se te che gusta No perdas, no, no, no no no non o perdas. Non, o perdas. Anque non che guste non o perdas porque é, é, é extraordinario. Ese traballo lévano facendo xa fai 2 anos e lle é, é sí, bueno, sí. fantástico. polo menos as críticas que ten recibido e yo, yo, yo os premios que tamén, eh, ten, tamén tamén son importantes. De verdad que que si, sí, si, sí. Fran. E eh, eh, despois, pois pues mira que mira que, que programa para completar con os vos viños aquí no, no, na zona do Malecón en Monforte. Hmm a xoito a compañía de baile francieira, e despois ás once, o concerto de SES. Sí, sí. Este Ostras. nos imos ao sábado, mm. temos ás nove eh, a banda de música popular brasileira con reixas galegas de Iboa, ah. E despois, a Sonce, Xisco Feijo. Xisco. Xisco, pues, ostra, aquí con nosotras, senon. Oh. Ademais, Xisco é, é un gran, que tamén tamén está bendecido por vos. Si <risa> sí. tivo, tivo dándonos clases aquí e eh, foi o que nos axudou a facer o o Tamén moi, moi querido e eh, bueno, está tamén collendo unha dimensión que si sí, si sí, sí, espectacular, sí, sí, sí. está indo moi ben, a verdade. Pues, que... sí. Foi un dos que nos eh, axudaba a cantar está eh, facendo dous mundos. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pois pues, vais a disfrutar, eh, de verdad E o domingo fillas de Cassandra. Du... A, as as 9 da, da, da noite, xa o sea ah, que son rapazas que están tendo bastante éxito últimamente. Sí, correcto, que concepto... tamén están moi moi de moda e sí. sí, sí. eh é dándose moito a, a coñecer por aí en festivais e tal. Uh -huh. Sí, sí, moi. Bueno. Te moi moi apresada, a verdade. Intentámos unha proposta de, de, de, de, de, de, de entrevista e tal, pero tra, nos a, a un manager que que bueno, pues parece ser que Non lle parece interesante ah. que nosotros falemos directamente con elas. É algo algo que tamén lle pasa hasta en Xuguiras, que a partir dese de exitazo en eh, Benidorfest... Pois, que tampo tampouco pode ter a Cancel, é? Mm, xa, xa, bueno, xa, no, xa, bueno. xa non podemos falar con elas. Parece ser que as radios municipais de aquí pois pues, non son... A, a... Sí, bueno, non son bastante potentes. Digo eu, non sei. Pues, mira, é... Es ese podía ser un desgústame porque acabei a sesión ahora hmm. senón me, me incluíamos un desgústame porque a mí estas cousas non non bueno, no, eh, no, no, no me chista hai por... outros que con máis fama aínda pois son capaces de, eh... de atendernos. Bueno, verdade é que o bueno, que pasa, o que ocorre, non non no, no teño en conta. No Posiblemente o equipo que teñen o Carón non lle deixan que, que facer pues, estas pequenas incursións en, en emisoras pues, bastante cativas, pero bueno é o que hai, é, tampouco, tampouco me molesta non, non, non, son, non, non pretendo que, que, que, que grandes personaxe ou polo menos os que están tendo moita fama ou están tendo moito éxito pois non, se si non queren pois non, non é posible se si non é posible tampouco Tampoco nos molesta. Quiero as persoas que entrevistamos sí. son bastante dignas, e bastante importantes para os nosos entes e para nós mesmos que sin bueno, embargo, se si faltan a... outros, pues veis a Xavier Díaz, hombre, como bueno, como dicir el, sendo papo subito, sí. Bueno, tamén nos dicían Olaya, eh? pero, xa, xa, xa. Bueno, Pero sí. é o que hai, eh? Eh, exactamente. Non te... Si, si tes a ocasión de falar con con ses, dalle saúdos da nosa parte, posto que nos apreciámoslo moitísimo, y ela tamén nos aprecia. Exactamente. Moi ben, moi ben. Pois pues nada, pois que non queiran hai, hai bastante. Aí <risa> <risa> <Ahí risa> está. <risa> <risa> eh, a Fran e eh, a Xisco, a Fran xe ira e a Xisco, dalle apertas da nosa parte, se si, si tes a si tes ocasión de, de, de falar con eles pois teño ocasión de coincidir con eles ester días, mm. serán dados sí, que é sí. aquelas aqueles que non queren sí. eh ou que non poden ou que din que non poden sí. ou, ou No, o mellor, o mellor o equipo que teñen o Carón, pois pues non lle deixo. Sí, a... sí, sí, sí. sea, no, no, o mellor non é non, non é deles mesmos, non? A ver, o mismo equipo tamén o ten seis. Sí, que o... si non lle, non lle demos máis volta, so, o equipo o equipo que teñen de de representación claro. os managers sí. eh pois pues bueno, prefiren atender a oh, autos compromisos claro, claro. Eh, xa está sí sí sí eu uso no? sí, sí, pero eu, eso é entendo é pero da. que si, si tens ocasión de falar por exemplo coas coas fillillas de Cassandra dille eso que, que bueno que me parece muy ben que ojalá que sigan tendo mitísimo ese y ojalá que, que, que bueno ojalá que que, que que que bueno que que que triunfen, igual que as nosas pero que si en algún momento teñen un vagar de 15 minutos para falar conosco que nos estamos dispuestos a, a que saian no seu programa Como digo eu sendo galego, que Dios lle dé unha ristra de chourizos <risos> bueno, xos bueno, pues nada, pues, A ver, eh, a libretinha que... Como, como acabades de comprobar eh, con estas... Cato referencias que vos dei do Festival do Viño da Ribeira Sacra E eh, eh, un bon plan claro, A chegarse aquí mal, a Monforte A fin de semana eh, eh, Pasar este fin de semana muy Tanto muy a programación do Vendres O propio Vendres Que comeza este 30 de xuño Como sábado e domingo Un e dous de xuño uh -huh. eh, Hai moito <coughs> E eh, eh, bo Para pa, pa divertirse Para Eh, e dálle o placero padal con estes escaldo da Ribera Sacra. Que sí, eh, bueno, eh, como vistes un programa musical tradicional e do país. Sí, claro, sí. Claro sea que sí. Además... Para, para mí en redondo un sí, tanto. Con gústame maiúsculas. Esta feira do viño de Chantada de, de, de, de 2023, non. É Eu... o festival, Festival do Viño, se F festival. festival do Viño. Te, festival a... do Viño da Ribera Sacra. Festival do Viño de Rivera Sacre, que, que por cierto, ¿tú ten un número ya o no? Sí, a ver, pero eh, no sé si va a ir por lo... creo que va a ir por lo... un poco de memoria, eh. no sé si va a ir por lo 5, ¿eh? Ya, 4 vale. si, o 5. Muy, Muy bien, pues eso, disfruto, eh, bebe a Nosa sé, Saúde. Eh, tú, un, pero bebe modiño, ¿eh? Algún Amigo, bebe de cabida breve, decía aquel. Exactamente, sí. Que algún que atrevía otro... eh, eh, eh, Libretinha... sí, é da libertiña pequena, non? Si, é da libertiña claro, sí, sí, que dalgo cousa Claro, e que tamén da libertiña pequena. Vale, Hombre, claro. A ver, mira, un eh, unha frase que lle escoitei outro día a Roberto Verino, o míño non é del, pero a el aplicado e aplicable a moitos e moitas mm. que queren chegar a famosos, que entre triunfar ou cren que xa o fixeron e o millor perden ou deixen un pouco lado a la domilade mm. esta frase éxito só está diante de traballo no dicionario moi a caída moi a caída e despois eh, escoitei unha alegada outro día mm. hai de todo menos do que non queda e <risas> Sí, ño é unha pues, eh, eh, pero grullada eh, evidentemente pero bueno, non deixa de ser simpática eh? non Io mm. claro son sí. cousas que ne un conto eh, é eh, outra frase eh, eh, sabedoría pura e dura é mm. eh, unha frase lapidaria incluso é eh? eh, mm. nunca me dito de lapidaria polo que polo, polo, que, polo que di sí. eh, a xente boa non se enterra. Cementase. Eh. <risa> nah. También es buena, ¿no? También. También es buena. Y remato. Para dedicarle a una persona delgada o delgado... O, como comezar a miña nai escuchumizado, pero bueno, escuchumizado creo que non, non é en galego, pero bueno, faciame, a nos facía grazas. Estaba que alguén estaba escuchumizado. Bueno, por miña, por la miña, por la zona dito, escuchumizado. Non debe ser tanto escuchumizado. Pois, bueno, e moi que mira, na, na, no diste ayudar Rac. Como yo sei. e agora digo que non, pero igual, igual sei. Sí. Mira, miradémolo. Sí. Ta tamén dicía unha unha tía segunda niña eh, de bien delgado que está como un cangallo mm, tamén tamén bueno. eh, alguén tamén teñe escoltado? a aonde metes o que comes eso, eso tamén Cando, ainda comendo, eh, meténdolle alimento ao corpo estaba, pois pues eso, nos osos, no? sí, sí, sí. sí. Eh, alguén tamén delgado eh, que ten así como os pantalos sobrados sí. eh, que, que lle fan sí eh, Que, que, que lle Quelle sobra globo, alguna talla Que lle sobra alguna talla, sí Que exactamente esa frase de O merca escúo vendes pantalón <risa> Tamén, seguro que te descoitada, non? Bueno, moi ben, moi ben, moi ben sí, sí, sí. E eh, xa rematando Falando de, de comer, non comer De, de estar delgado Tamén eh, facía moita gracia eh, eh, Miña Nai, cando mm. Cando te apoyas nunha persoa Mmm. hace -hmm. eh, un poco de fuerza, ¿no? Eh, mm -hmm. ya casi es molesto, incómodo, ¿no? Sí. Él decía. Apóyate en lo que comes. <risa> sí. Ah, te, te ¿no? Sí. Eh, aquí. <risa> A simbrarte en mí. Mm -hmm. Apóyate no tu ap propio cuerpo, lo ap no que comes, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, aí queda. Muy ben, xoxe Manuel. Manuel. Unha aperta grande, te, a ver se si somos que capazes de... Que tiñas unhas vacaciones... Eh, un... Outra, unha última, unha última... Dime. Eh, vamos a fazer unha pregunta, rápida, eh. Gostaramos o Gintonis? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Después, estoy... pa, después o pasado que o pero o sábado... Ostras! No, o, o, foi o sábado ou o vendres, o vendres, non? No, sábado, sábado. O sábado. O sá, o foi unha enchenta sí. de terrible, había moitísima xente oh. Estaba... o, o día que se suspendei foi o domingo Sí, sí foi o domingo foi sí. Pero enche... sábado, sábado foi o día que estiveron, entre outros, os jintonis Que sí, son sí, de sí. de sí. Terriba Sacra Gustalo, sí. por logo sí. Montero, A ven. mí me encantaron meu sub... As nosas tranxu... Esto, eh, como se... Eh... Rosalieiras sí. Rosa Tuveron hmm. con eles reclamaba todo o tempo. Sí, sí, sí. Dice, non vos vistades, que tampouco nos outros estamos vestidos. Por tanto, polo tanto, se si viu tocado con teñala la pandereta xa chea. Aquí teñe moito éxito, a verdade. Muy sí, ben, señor. Este grupo toca por aquí moitismo moi Pois, pues, si falas con eles, pregúntelles a ver eso, a, experiencia, a experiencia que que lles gustou ou non. Mm. -hmm. Sí, aílles preguntar. Bueno, pues eh, que teñes un frío. Ta parte ¿no? contá contárrame como chegaron aí de todo. Uh -huh. Que como Oliver es Cairon, viu es Cairon e e dous deles son de Cairon, pues já fixeron aí. Aí, pues aí agora que labamos a Barcelona. Ya así foi. Sí, sí, sí. <risa> no bueno, Eh, bueno, pues nada, vos, vos verán, si vides por aquí, queréis chamar Chamade. Muy bien. Eh, eh nada, muy, muy, ya estamos estamos pendientes. Muy bien. De acuerdo, José Manuel. Igualmente, para ti y todo. Para negociar a la próxima tempada. Muy bien, exactamente. Vos verán para <risas> ti y para todos los teus. Eso. Igualmente, vale, muchas gracias. Un aperta muy grande, José Manuel. Hasta Radio San Boy